Олені здалося, що то сміявся тисячолітній дідуган. Двері раптом відчинилися і зайшла напівгола жінка з тацею в руці, яку вона несла граційно і легко. Крихітне бікіні і чорний лискучий бюзгалтер нагадували лише символ одягу. Довге волосся чорним водопадом спадало на плечі. На таці лежав виноград, цитрусові, стояли келишки вина. Красуня поставила тацю і пританцьовуючи вийшла. Мах показав рукою на келишки. Середнім і великим пальцем правиці зробив голосний звук. Змій сповз із дивана. Показав Олені сісти ближче. Голосніше зазвучала індійська музика. Олена взяла келишок. Напій був солодкий, але міцний. Миттєво сп'яніла. Чула, як мах зривав із нею одяг. Його поцілунки віддавали холодом так, мов би її цілував мрець. Не здивувалася, коли побачила, як неподалік ложа закружляли голі танцівниці, зайшли голі танцюристи. Вони робили еротичні рухи, а потім їхні тіла сплелися в любовному екстазі. Худе немічне тіло мага враз налилося силою і стало схоже на тіло двадцятирічного юнака. Щось схоже на сором торкнулося Олениної свідомості. Маг відчув це миттєво і прошепотів. «А це же наше оружіє!» Наш Всевишній учитель любить любов. Он п'є її зараз, як уставший, жаждущий путник із глибокого родника. Крізь еротичні стогони, зойки, що доносилися з різних кутків кімнати, до Олени таки пробився сором. Ми же не стадо тварей, сказала подумки. Вся природа єдина. Відказав так само подумки Мах. Чоловік должен растворяться в стихії природи. Мах розсипав скрипучий сміх. Ніхто не знав, скільки йому років, і чому він ніколи не знімав рукавиць. Навіть зараз, коли у млявому червонуватому світлі виднілося його худе, знову древнє тіло, вони надійно обтягували його пальці. «Тебе со мной было хорошо?» Олена назвалась, а лишь подумала. «Мне хорошо бывает только с одним мужчиной, Владимиром Забродой. Это бог любви». «Это кто такой?» — голосномовый в мах. «Ты об этом пожалеешь, Елена. Меня нельзя сравнивать ни с кем. Я единственный на все тысячелетия. Він відкинувся і захріп. Танцюристи і танцівниці, що виконували еротичні танці, перейшли у відвертий еротичний груповий шал, так само непомітно зникли, як і з'явилися. Олена смикнула чорну лискучу рукавичку на правиці мага. Мах ж жмиті прокинувся і налетів на Олену. «Как ти сміла!» Кто тебе позволил переступить черту? Ты за это будешь наказана. Очень наказана. Ты во второй раз пожалеешь. Олену відкинула слишком могутня гаряча хвиля. Она вскочила в одяг и залишила таємниче пристанище, де панувала напівтемрява. Звучали тихі звуки музики, і де ходили люди-привиди в екзотичному одязі і виконували таємничу, ніким не бачену, але могутню роботу. Поблукала по Москві і подалася на вокзал. Цілісіньку ніч думала про мага. Пригадувала його старече, худе тіло, що мент перетворилося на струнке, пружне, а потім знову стало старечим, його таємничу сховану в рукавицях правицю, на якій побачила кіхті, ті чудеса, що він творив, і жахнулася. «З ким я спала?» Її боляче вдарили по лобі, і вона почула чітке. «Перестань мені мішать, іначе не вийдеш із купе». Тебя винісут і повезуть в морг. Їхала з вокзалу додому в гнітючому настрої. Посваритися з магом, викликати на себе його гнів – великий ризик. Неподалік свого під'їзду наштовхнулася на змарнілу з опухлим от сліз обличчям жінку. Пізнала у ній ту, з якою зустрілася випадково на київському вокзалі в Москві аж відсахнулася вражено. Щоб двічі зустрітися у таких велилюдних містах, то вже щось фантастичне. Жінка йшла, не бачачи нікого. Олена помітила й зелений автобус неподалік. Хотіла обминути ту нещасну, від якої били чорні хвилі, але вона сама зупинила Олену і запитала. Котрий із цих будинків 89-й? Сусідній. А ви не знаєте випадково депутата Василя Святненка? Це чоловік моєї однокласниці. Може, він мені щось допоможе? Олена зіркнула на її блаженні очі, прискорила крок і кинула тихо. Тобі вже ніхто не допоможе. Рево дописував передову статтю. Годинник показував 12 годину ночі. Завтра раненько він має завести статтю в редакцію, дати підлеглим деякі розпорядження. Потім за ним приїде машина, і вони втрьох відправляться у надто важливу подорож. З ним поїдуть Петро Ляшок і Лерек Городецький. Цвіт Комуністичної партії України. Він, Рево Безродний, був серед найвідданіших її синів. Не знав, не відав, що підніметься на найвищі щеблі пошани аж тоді, коли КПРС потерпить крах і перейде в напівлегальний статус. Йому доручили надто важливу ділянку партійної роботи газету. Він був не просто її редактором, а її душею-натхненником. Із простого рядового літ працівника, що вимучував газетні матеріали, став головною фігурою партії і її друкованого органу. Стійкість і відданість Рево аж тепер по-справжньому оцінена і помічена. Колись він плив у загальному потоці рядових бійців партії. А нині, коли її зрадили, зневажили і обливали бродом, стало видно, хто є справжній син. Рево був серед найсправжніших синів. Нині, коли рідна партія терпіла скруто, почував до неї ще більшу любов. У довгі вечори і ночі, коли влягався спати батько, коли у їхній осиротілій квартирі блукала нудна тиша, Рево подумки говорив до своєї святині так, мов би вона була живою істотою, клявся їй в любові до останнього свого подиху. І зараз він звів очі в темний холодний проліт вікна за яким клубочилася ніч, і сказав подумки, «Ми победім, родная, клянусь тебе, своєю жізнєю. В наших жилах тічет алая горячая кровь, і я, якщо нужно буде, віддам її до капли. Клятвені слова вдарили в шибу. Лише тепер помітив, яка вона брудна – у павутинні, і як давно до неї не торкалася нічия рука. Не стало матері, і в їхній квартирі запанував безлад, незатишок. Рево зітхнув. Уже понад рік, як сталася та трагедія. І досі мороз скувує тіло, коли пригадує той фатальний день, у який Рево ходив по хрещатику, носив портрет Леніна і співав до хрипоти революційні пісні. А потім вони святкували в ресторані. Саме в той момент, той трагічний момент, він співав і веселився. Батько і мати побували на святковій демонстрації і поїхали привітати із святом 7 листопада батькового побратима що жив у прикиївському містечку. Стояли на пероні, і саме в той момент, коли електричка підходила до зупинки, матері стало погано, і вона впала прямо на колію. Батько після того потрясіння став нервовий, ходив ночами по квартирі, пив таблетки, зітхав і навіть плакав. Щоб того не бачив, син. Рево почув старечі кроки. Старий зайшов на кухню, випив таблетку нітрогліцерину і прочинив двері до його кімнати. Работаєш, синок. Не спіш, папа. Старий лише махнув рукою і зітхнув. Очі його були червоні від сліз. Він. Сьогодні допізна стояв у гурті на Майдані Незалежності і до хрипоти сперечався. Мало накидався з кулаками на кожного, хто поплюжив радянський лад, компартію. Особливо страждав і кипів Михайло Безродний, коли хтось чіпав вождів. «Це все кати українського народу», – сказав кремезний вусень. Старий мало накинувся на нього з кулаками. А той реготнув йому в обличчя і промовив зухвало Закрий рота, дурний комуняко, ваша пісенька проспівана. Ішов додому пішки і все повторяв як заклинання. Да чого доже Да чого доже Они топчут самое святое, да за такие слова когда-то не то что в тюрьме бы сгнил, а на куски бы разорвали. А сейчас все позволено. Старый по-справжнему страждал. Те, что відбувалося ныне, не вкладалося ни в его разум, ни в сердце. Мовчки потрюхикав у свою кімнату і знову опустився на стілець. На столі лежали всі його медалі, ордини, грамоти. Він останнім часом часто перекладав їх, любовно гладив, вчитувався в дрібні літери і зітхав. Рево зайшов слідом, ніби вперше побачив розкидані на стільцях і по підлозі речі газети, журнали, куряву на підлозі, меблях. Постіль була сіра, зім'ята, картата сорочка на старому була не свіжа, а лескуча на рукавах і шиї. Рево відірвав погляд від того броду і звів очі на великий портрет Леніна на стіні. Прапор Радянського Союзу що теж запелюженою, обтяцкованою мухами ганчіркою звисав поруч із портретом. І подумав, що треба було б таки колись дати всьому лад. Сестра зреклася їх обох і дуже раділа, що поміняла ім'я і вигадане прізвище безродна на славне Дорошенко». Дома з чоловіком і дітьми розмовляють лише українською мовою. І що вже їй не прощав ні батько, ні брат, чоловік був рухівець і схилив її на ці крамольні погляди. На минулорічній демонстрації, коли старий безродний ішов посеред комуністів та соціалістів і ніс портрет Сталіна, побачив свою доньку, що несла жовто-блакитний прапор. Мало не накинувся на неї з кулаками.